Російські першовідкривачі Південного материка. На початку 1819 року імператор Олександр I схвалив пропозицію спорядити російську експедицію на пошуки південного материка. Експедицією командував капітан шлюпа Восток Фадей Белінсгаузен. Капітаном шлюпа Мирний був Михайло Лазарєв. Кораблі російської експедиції в січні 1820 року дісталися величного льоду надзвичайної висоти. Тоді Белінсгаузен повів кораблі на схід, при кожній нагоді намагаючись просунутися якнайдалі на південь. Наприкінці січня 1820 року, уперше після англійського капітана Джеймса Кука в 1773 році, він перетнув південне полярне коло. Згодом кораблі підійшли на відстань всього 36 кілометрів від узбережжя Антарктиди. За ясної погоди і чистого неба, з обох кораблів побачили на обрії надзвичайно високий мис, який з'єднувався вузьким перешийком з ланцюгом невисоких гір. Цей гористий берег простягався на південь аж за горизонт. Беллінсгаузен назвав цю землю берегом Олександра І, але не зміг пробитися до берега через суцільну кригу. Якби він спустив човен і дістався до перешийка, то росіяни могли першими ступити на землю Антарктиди. Але Белінсгаузен повернув кораблі на схід, до протоки Дрейка. Але хто ж таки першим побачив береги Антарктиди? Англійці вважають, що це був капітан Едвард Брансфілд. Американці кажуть про китобоя Натаніеля Палмера. Але більшість експертів віддає пріоритет російським мореплавцям Белінсгаузену і Лазареву. Бернсгаузен у складі екіпажу Надія здійснив перше в історії російського флоту навколосвітнє плавання. Пізніше Лазарів здійснив навколосвітню подорож у ранзі капітана корабля Суворов.